Adeseori suntem victor, adeseori înciulor stramos. Adeseori muștenici ajută, adeseori împreună cu dragul să culegăm. Adeseori mâine, la încălțăm încă o zi. Adeseori noapte, adeseori noapte, adeseori noapte, adeseori noapte, adeseori noapte, adeseori noapte, adeseori noapte, I to ask, și unul de Părinților noștri, Doamne Iisus de Iisus de să Dumnezeu pe noi. În Încinge sabia ta peste coapsa ta puternice, spunea prorocul David. Acest cuvânt dumnezeiesc arată, prorocește întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Puternicul este Tatăl Ceresc, sabia cu care să merge la lupte este Cuvântul Lui Dumnezeu. Peste coapsa ta, adică din veac Fiul a Lui Dumnezeu s-a născut Cuvântul, fără de mamă, doar din Tată, și din Fecioara Maria avea să pună fie spus suvreme, vreme, adică muritor, din mamă, fără de tată. Iubiți că din George Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, a șaptea rămânându i să se odihnească. Nu ca un om obosit. Să nu înțelegem această odihnă după cum o înțelegem noi din neputință că trudim și apoi obosim, ci admira, frumusețea lumii create. În a șasea zi a fost făcut Adam, căruia i-a dat în paradisul în care a fost așezat să-l stăpânească ca un împărat, i-a dat și lege. Izmândul Satana avea să-l doboare acolo în acea slavă, împreună cu ajutorul său, cu Eva și apoi excomunicat din Edem. De atunci luna avea să nargă în a morții, nu mai trupește, nu și sufletește. Că dacă nu era excomunicat, diavolul avea să-i dea doua lovitură de grație să mănânce din al doilea pom unde avea să moară definitiv sufletește șase evenimente au fost în istoria omenirii primul omenirii zidite a lui Dumnezeu primul eveniment este zidirea lui Adam adus din a nu fi în a fi din nimic în ceea ce este din materie Materie însuflețită și nobilată, cu slava și cinsta, cum nu are nicio zidire a lui Dumnezeu, chip și asemănare a ziditorului său. Al doilea eveniment a fost potopul lui Noie. După alungarea lui Adam și a din Odem, mult timp în descendenții săi, S-a păstrat legea de iubire a lui Dumnezeu precum și jertfa. Dar lumea a început să fie prinsă în capcana satanei și în așa fel a căzut încât că Dumnezeu, cercetând lumea, nu a mai găsit decât op suflete curate noie cu cei trei fi ai săi, cu nepoți și cu nurorile lui. Acest eveniment avea să marcheze lumea pentru totdeauna, dar cel ce l-a iubit pe om, când a făcut curățenie peste pământ, ne găsim nimic viu, viu vorbesc din ceea ce înseamnă minte curată, măcar cât de cât vie frăcele Dumnezeiești, le-a trecut sub apă, le-a omorât, și ca să înțelegem mai bine, nu după cum lumea de astăzi caută să-L facă pe Dumnezeu un criminal, un tiran, ci după cum este omul în casa sa când nu mai are un lucru de trecând, când are lucruri de netrebuință, atunci le ia și le aruncă Așa să înțelegem omul Sau această vie care a zitit o Dumnezeu Ca să aducă roadă bună și binecuvântată Când se părăcinește De ce să mai facă umbră pământului degeaba? Deci al doilea eveniment După zitirea lui Adam A fost potopul lui Noe Cum l-au catalogat Sfinții Părinți a fi o etapă nouă în lume. După noi iarăși lumea avea ca să mai păstreze un timp legea lui Dumnezeu, dar când ajungea la maturitate, copilul începea iarăși să se ducă în părăginire în aceeași capcana satanii. Avea să vină al treilea eveniment, venirea lui Avram în cunoștința de Dumnezeu. Să ținem cont că Avram trăia din părinții săi izolaturi, era în părțile Mesopotamiei, a Iracului de astăzi. Acolo, lumea și peste tot pământul unde s-a întins după potop, sluja iarăși satanei prin idolatrie. El a evadat din această temniță a minții idolatria și și-a mintea spre cer și la a cunoscut pe Dumnezeu. Deci acest moment crucial în omenire și totodată formarea poporului mesianic este cunoașterea lui Avram, lui Dumnezeu, de către Avram, care este părintele, începătorul, rădăcina, am putea să spunem, a creștinismului, a poporului mesianic. Un al patrulea eveniment a fost venirea lui Moise, care a scos poporul iuteu din robia egipteană, robia lui Faraon, cum spunea mai târziu prorocul, Moise, prorocul David, cu mână tare și cu brațul în Pentru blândețea și credința de care dădea dovadă Moise, Dumnezeu i-a dat puterea de a lua și tablele legii din însuși mâna lui Dumnezeu. De care au fost scrise pe piatră și care vor merge la judecata lui Isus Hristos, când poporul iudeu și noul Israel, care este creștinismul, după acele de zece porunci, vor fi judecați cu toții să dea seamă de tot ce au făcut. În timpul lui Avram, S-a dat și tăierea prejur de către Dumnezeu, moment crucial pentru schimbarea vieții unui om. Era o preînchipuire a nașterii a doua a omului. Ca atunci când copilul se tăia împrejur parte bărbătească din poporul lui Deu, îi se schimba și numele. Deci, dragi că din și iată momente cruciale care s-au întâmplat de acum în timpul poporului mesian. Un al cincilea eveniment, un următorul, al patrulea eveniment este venirea lui Solomon ca împărat când avea să zivească. Templul lui, Solomon, templul lui Dumnezeu, biserica de închinare lui Dumnezeu. Până atunci iudeii se închinau în cor. dar Solomon, fiul lui David, avea să aducă lui Dumnezeu această oferantă, această șertfă frumoasă, un templu de închinare care nu a fost făcut după planul omenești, ci ca de către Sfântul Înger. 40 de ani a lucrat Solomon la acea biserică, dar a făcut-o cu nicio construcție din lume. Nici până atunci, nici de atunci n-a fost mai frumoasă. Deci acela este iarăși un moment crucial în, timp, în genealogia de acum a poporului mesianic și totodată a poporului creștinesc. Următorul eveniment al șaselea avea ca să fie momentul venirii Mântuitorului pe Pământ. În timpul lui Rod, cel mare... Acesta nu se mai trăgea din neamul Iuteu. El era dintr-un neam păgân, prin cărțile Libiei, un neam care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, dar, cum avea să-l catalogueze lumea, prin lașitate, ca o vulpe, prin viclenie, a luat scaunul răcesc de la romani și stăpânea poporul de deu. Acum avea să se împlinească prorocia lui Iacov a Patriarhului, unul cel din care s-au născut cei 12 patriarhi, când a spus că nu va lipsi preoția din poporul de deu până când va veni mânghierea lui Israel. În Evanghelia de astăzi scrisă de Sfântul Evanghelist Matei, insuflat de Duhul Sfânt, luăm cunoștință cu cartea neamului lui Iisus Hristos. Atât ai de complexă. Și întinsă pe mii de ani, încât că mult a dat pe lucru minților sfinților părinți. Dar fiindcă ea a fost elucidată, tocmai de un evanghelist, un apostol care a trăit cu Mântuitorul, are toată credibilitatea. Ia genealogia lui Isus Hristos din poporul mesianic. De la Avra, ei s-a încredințat tăierea împrejur, cel care a evadat din tehnița închinării de și a necunoștinței lui Dumnezeu, acestui patriarh al lumii creștine, acestui bărbat care a știut cum să trăiască după legile lui Dumnezeu. Și a dat o lecție de învățătură pentru toată omenirea, cum poate să-i din orice tehniță a păcatului sau filozofiilor străine cele mântuitoare. De la Avram și până la împăratul David, care a fost primul împărat a poporului iudeu, s-au scurs 14 neamuri. De la împăratul David și până la robia babiloniană, iar 14 neamuri. Și de la robie și până la venirea lui Isus Hristos, 14 neamuri. De ce categorisește în aceste neamuri și etape totodată evangelistul? Arată că poporul luteu a avut trei procese de conducere. Prima dată de la Avram și până la primul împărat, împăratul cel bun, David. Timp în care s-au scurs 14 neamuri, poporul iudeu era condus de către judecător. Era un de judecată, ales din cei mai buni și râvnitori, iudei către Dumnezeu și păstrători totodată, alegii lui Dumnezeu. Când erau litigii în poporul lui Dumnezeu, aceștia veneau și se judecau nu ca judecățile de astăzi care sunt de-a dreptul hilarice, tragice sau tragico-comice. Se făceau cu dreptatea lui Dumnezeu. Dar, fiindcă poporul iudeu de acum era așezat în pământul făgăduinței, acel pământ care i-a fost promis lui Avram, de-acuma începea să se dezvolte, să se emancipeze, Poporul iudeu nu se sătura doar cu darurile care i-a dat Dumnezeu, acel bogat, dacă vă l amintiți, din pilda cu laser care se desfăta, luminat în porfiră și vison în toate zilele. S-a uitat peste gardul națiunii sale și vedea cum popoarele păgâne au împărat. Și atunci atât au forțat nota la Dumnezeu și au spus că vrem și noi împărat. Și cum nu întotdeauna ceea ce cer după pofta ta, nu este bun, indiferent în ce treaptă sau vârstă ești, așa și ei nu au cerut tocmai ceea ce era bun, dar fiindcă mofturile și maturitatea la care a ajuns nu-i ducea pe o cărare bună, ci priveau. La popoarele păgâne care ori păcăiau în întunericul închinării de idoli, Dumnezeu le-a dat împărat și le-a dat împărat prima dată pe Saul. Le-a spus prorocul, Samuel, Gândiți-vă, vine poporul lui Israel, lepădând judecătorii veți avea împărat, dar uitați-vă ce pățesc popoarele păgâne cu împăratul. Împăratul și va cere dijma Vrem împărat, nu mai vrem conducători, judecători, vrem împărat. Și le-a dat Dumnezeu împărat după pofta lor pe Saul, care a fost ca un tiran, un despot. Și vedeți la abilitatea omului, când au văzut povara care le-a pus-o Saul pe umeri, nu mai voi au împărat acum. Cereau la Dumnezeu, Doamne, Tene, ori alt împărat, ori să ne întoarcem la etapa judecătorilor. Și atunci Dumnezeu l-a dat împăratul cel bun, cum avea să spună Sfânta Scriptură, după pofta inimii lui Dumnezeu, adică om care este plin, curat, înțelege pe semenii săi și totodată prin el se duce spre Dumnezeu poporul stăpânit de el. Prima dată a vrut împăratul David să facă templul lui, Solomon, templul lui Dumnezeu de închinare, dar a fost oprit de Dumnezeu și a spus, De ajuns îți sunt ție o stănerele vieții tale împărate, tu ai avut lupta cu popoarele păgâne, templul îl va ziti fiul tău înțeleptul Solomon, lucrul care s-a și întâmplat. De la împăratul David avea să se scurgă ne 14 neamuri până la robia Babiloniană, Iarăși poporul iudeu sub împărați avea să cadă în aceleași fapte groaznice și urâte de Dumnezeu. De acum, fiindcă au cerut împărat, împreună cu împăratul se duceau de râpă. Cum comanda împăratul supușilor săi, așa executau și aceia. Au fost împărați care nu s-au sfiat nici rușinat de a adus pe zeul lui în templul lui Dumnezeu. Au căzut în idolatrii, au căzut de să se certe cu Dumnezeu. Și tot i-a trimis Dumnezeu, proroci, îndreaptă împărate, calea spre cer. Că cu tine merge și poporul împărat și robie. Le-a dat Dumnezeu în timpul acestor 14 generații multe palme. Datorită păcatelor trimitea Dumnezeu popoare și robea, îi ucidea, îi jefuia. Apoi, iarăși ridicând glas spre cer, îi reabilita și repunea Dumnezeu în slava și cinsta lor. Multe necazuri a pățit poporul iudeu în timpul acesta, dar cei ce zăceau în mocir la păcatelor, pe dreptate mureau, mișelește de către pe păgâne, dar erau și unii trepti care, Duceau în continuare acest standard al credinței în Dumnezeu și îl predau generațiilor viitoare. Fiindcă a ajuns la apogeul stricăciunea în poporul lui a mișocit ca să vină popoarele Persiei, păgânii, idolatrii și robindu-i i-a dus în acea Tiranică robie babilonică timp de 70 de ani. În cartea Sfântului Evanghelist, Matei pune această robie ca o persoană, ca o generație. Și este totodată un moment de cotitură în poporul iudeu. Când au fost duși în robie... Poporul lui cu copil, cu bătrân, cu toții. templul lui Solomon a fost dermat până în temeri. Atunci a rămas de mare minune, că nu i-a părăsit Dumnezeu, pe poporul său, pe mesianicul, popor, și le-a dat pe Daniel prorocul, care a făcut mari minuni la curtea împăratului Nabucodonosor și a descendenților săi. Dintr-un mare tiran, un om care n-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu, iată că Nabucodonosor lovit de palma lui Dumnezeu și prin sfaturile lui prorocului Daniel, el a crezut în Dumnezeul Izail de Endor. Dumnezeul acela care a făcut cerul și pământul a auzit Dumnezeu glasul și suspinul poporului din robie și după șaptezeci de ani i-a scos din robie cu aceeași mână tare și cu brațe înalt sus stăpânirea lui Zorobabel care a și făcut, a refăcut templul lui Solomon A rămas spre închinare dar de acum a frustrat de focul dumnezeiesc și de chivotul legii care a dispărut cu puțin timp înainte de a merge în robie. Țin să vă spun că poporul lui de astăzi, care este cel mai înverșunat dușman al lui Isus Hristos, caută înnebunit până la culme slava și cinsta cu care a fost înobilați și apoi lua de către Dumnezeu chivotul legii. Fac fel de fel de invenții, aperații ca să împieze mintea celor simpli. Dar aceste lucruri au fost ridicate de Dumnezeu și nu le vor găsi niciodată. Din cauza că închivotul legii. Erau tablele, mana, băiahul lui Iaron și cădenița aceea de aur cu care s-aș ducea șerfă lui Dumnezeu și vor merge la judecată ca să-i mustre. Iată cu câtă slavă ați fost voi înobilați și ce ați făcut din ea. De la robia babiloniană și până la pierderea, Conducătorilor iudei din neamuri iudeu aveau să se scurgă iarăși 14 neamuri. De acum poporul iudeu avea să fie condus de către preoți. A treia etapă și venind din Rom, acea vulpe tiranică, acel viclean care de la împăratul August a luat stăpânirea în Iudea. A domnit ca un leu și a pierit, cum a să-l conoteze istoria, ca un câine. De atunci era semnul că se împlinește venirea Mântuitorului, se împlinesc prorocirea. Rabinii și dovești știau de acest lucru, dar fiindcă toți erau ca niște vulpi, niște lingăi, ca în ziua de astăzi, lâng mâinile murdare de sânge ale altora, doar pentru niște galoane sombrite dinte, îl ignorau pe Dumnezeu și prorociile, și rămâneau doar de vorbă ca strămoșilor lor, iar cu inima blestemau. Din acest motiv și Dumnezeu le-a închis mintea și n-au priceput momentul venirii lui Isus Hristos. Ei știau că din Fitlăien se va naște Hristos, se va naște din seminția lui Iuda, unul din cei 12 patriarhi. Știa când va veni, că va veni dintr-o fecioară cum a prorocit prorocul Isaia, zicând, iată fecioară va lua pântăce și va naște fiuș, și va chema numele lui Emanuel. Dar cum întotdeauna mintea care este zvăpăiată, rebelă, nu poate pricepe nici cel mai simplu lucru și se duce în groapă, așa și ei, per total aș putea să spun, n au putut să priceapă că venind unii meu la putere și stăpânea acelui roți, și era închiderea prorociilor, au adormit nepricepând că timpurile s-au umplut. Hristos a venit la primirea vremurilor. Așa cum un doctor când vrea să, îl vindece pe iubitul său pacient și, -și de toată osteneala și nu taie buba până nu se coace, așa și Mântuitorul nu avea să vină pe pământ în trup de om de săvârșit până când buba păcatului nu se coceam. Venirea Mântuitorului pe pământ a fost destul de clar arătată de toată preiada de prooroci, chiar în amănunțime, locul din ce se minție, chiar și timpul. Și toate puse la punct de către Dumnezeu, ca nu cumva cineva să se eschiveze și să spună la judecată când va fi întrebat, Doamne, n-am știut. Vine vremea când, după cum spune evanghelistul, avea să se nască ultimul din genealogia Mântuitorului Iacov care îl năștea pe Iosif, cel ce era bărbatul Mariei. De ce spune genealogia lui Iosif și nu a mai Aici să nu te pierdeți cu mintea să credeți că sunt incoerențe în curgerea tărcuirilor. În poporul iudeu exista o lege de mare tradiție și de respect. Ca cei ce se căsătoreau din aceeași seminție să-și ia nevastă sau soț. Iar fiindcă Iosif se trecea din genealogia lui David, iar David l-a văzut cum venea de la Avram, implicit arăta genealogia Maicii Domnului. Că în Sfânta Scriptură foarte puțin vorbește de femeie. Numai câteva femei sunt arătate de conteiul scripturistic și acelea de mare virtuozitate. Și numele Maicii Domnului este format din prima literă a numelor femeilor care au zguduit istoria la timpul lor prin. Darurile cu care au fost înnobilate de către Dumnezeu. Deci ea venea și împlinea toate darurile cu care au fost înnobilate acele femei, puține la număr, dar totuși au existat. Să nu înțelegem că Vechiul Testament ignoră femeia, nicicum, ci o pune în prețuire. dar... Atunci era timpul să discute cu bărbatul. Ea mergea spre ajutorul bărbatului, fiindcă se păstra totuși cât de cât legea. Avea să se piardă legea, dar acum a sprevenirea Mântuitorului, fiindcă iudeii se perverteau printre neamurile păgâne. Ultima stăpânire care au trăit-o până la venirea Mântuitorului și destul de cruntă a fost robia romanilor. Și au fost totuși bărbați și femei care au ieșit în apărarea numelui lui Dumnezeu și nu au cedat, precum cedează oamenii de astăzi, în cele mai mici lucruri cedează cele mai de slavă. Cinste. Dar așa sunt timpurile. Acesta nu ne înglistuiesc pe noi cu nimic ca să fim împuținați la suflet. Deci, dragi credincioși, iată că vine Iosif, un bătrân, care a fost căsătorit și a avut copii. Și era bătrân de tort. Putea să vină străbunic ci Domnului. Că avea 14 ani atunci Când a venit în firea femeiască A fost scoasă din Sfânta Sfintelor Unde era în compania Sfântului Înger Acolo a învățat Sfânta Scriptură Vechiul Testament, Prorocile, Discuta cu Încerul, Cum discută doi oameni Nu se speria de el Era cel mai bun prieten și, fiindcă nu mai putea sta în Sfânta Sfintelor, datorită problemelor femeiești, a fost scoasă și rabinii de atunci s-au gândit, această copilă, care este atât de cinstită și de dreaptă, ce să facem cu ea? Să soții, să nu rămână de izbeliște. Dar ei și-au dat seama pentru viața lor curată, le-au deschis Dumnezeu mintea și-au zis că acest om nu este pentru lumea de astăzi. Aceasta trebuie să fie ceva cu ea. Mare lucru de prin ea nu se va împlini prorocia. Că iată fecioara va lua împântăce. Ea era în compania cu alte fecioare și a ficei unuia din Rabin, lui Caiafa că și aceea stătea acolo Caiafa era în exercițiu funcțiunii hm. și citind scripturile când au ajuns la iată Fecioara va lua în ce aceea ar fi spus eu voi fi Fecioara care voi naște pe Mesia Maica Domnului s-a umilit a tăcut că doar nu erau concurență cum sunt astăzi vipurile. Ea știa ce are de făcut doar să se roage lui Dumnezeu să se mântuiască. Și cum gândea ea în smerenia ei și în curăția ei imaculată de gândire, de frumusețe, de tot ce vreți să găsiți la un om, impecabil aș putea să spun, Tocmai când gândea la acest stil, oricine va fi acea fecioară, cum gândim și noi de multe ori lucruri care nu le putem pricepe, dar măcar ne jucăm cu mintea pe la ele. Atunci se gândea așa, Doamne, te-aș vedea acea fecioară, m-aș înjuga la, ca o rabă ei, nevrednică să-i fiu să-i spăl și picioarele. Și în gândirea aceea a venit Arhanghelul și a putat acel frumos dialog scurt, dar concis, nu pentru ea, ci pentru întreaga omenire. I-a pus în chinăciune și a zis, bucură-te ce ești bine de dar, Marie, este cu tine. I-a dat răspunsul. La întrebarea care și-o punea în mintea ei atât de curată în cerească, și putea să spun. Tu vei naște pe Mesia. Iubiți credincioși, a fost momentul crucial al omenirii, am putea să spunem. Au început să răsa răzăurii. Cum a spus Solomon cu mulți ani înainte, N-am trece și ne-am vine și pământul înveacă stă, Răsoare, răsare soarele și apune el acolo răsări unde apune, și nimic nu este nou sub soare. Adică avea să spună monotonia lumii, se nasc și mor oameni, popoare, dar pământul stă înveacă. Nimic nu-i nou sub referindu-se că trebuie să vină ceva nou sub soare și acel nou sub soare era momentul acesta. Când au scos-o pe Maica Domnului, pe acea curată fecioară ca să o logodească, bineînțeles că au venit mulți, câte unul dintre din cele 12 seminții pretendenți. Și rabinii s-au gândit așa, cui să o dea? Unii a trebuit Și au spus fiecare să vină cu un toiac din seminția lui și punându-le în Sfânta Sfintelor să facă rugăciune trei zile și trei nopți și Dumnezeu, făcând un semn peste toiagul cuiva, vom da fecioara în custodia ceruia. A venit bătrânul Iosif, nu ca un bătrân nebun din ziua de astăzi, care fiind încărânțit caută să se însoare, în loc să se odihnească. A venit mânat de Duhul Sfânt pentru dreptatea vieții lui. El n-a venit să se recăsătorească. Duhul Sfânt l-a adus acolo și ducând toialcul, tocmai lui i-a căzut soțul. Că după acea rugăciune, plină de foc către Dumnezeu, toiagul a înversit, a înflorit și a dat și roade. Și o porumbiță curată ca zăpada strătea pe toiag. Rabini și-au dat seama că numai acestui trebuie să pe această fecioară și a luat-o în custodie, locodindu-o. Logodna era jumătate din căsnicie. Luându-o acasă, de acum într-o alesare sub protecția sa, când a văzut că este însărcinată, s-a cutremurat. El știindu-se nevinovat, Fecioara Maria nevinovată, el se gândea cum să o vădesc, că era lege în poporul iudeu, dacă o femeie înșela sau chiar bărbat pe femeia lui, se înșela unul pe altul și erau o aproape certă, se aduceau și se omora cu pietre cel care înșela. Dar el văzând curăția ei și știind cu duhul, cu mintea, cu credința că aceasta este... Purtată de Duhul Sfânt, se sfia și a spus, cum să fac acest sacrilegiu, mai bine fug. Și tocmai când se hotăra, se gândea ce să fac, a venit îngerul, același înger frumos și plăcut și a spus, Iosife, fiul lui David, nu te împuțina la suflet, că ceea ce este în pântecele cele fecioare de la Duhul Sfânt este... Ia pe femeia ta Și stai cu ea Nu fugi Atunci I-a spulberat toate nedumeririle Sfântul Îngem, Care a dat de acum încolo Să lucreze În celelalte frumoase evenimente ale venirii Mântuitorului pe Pământ Iubiți credincioși Știu că la veacul acesta puținându se credința Oamenii sunt foarte vulnerabili. Se dau pe canale de televiziune fel de fel de imagini și de filme și filmulețe și stilați oameni titrați de universități, doctori, docenți, să zici că au capul cât un butoi de înțelepciuni. Și uitați-vă la cuvintele lor sataniste cum vor să murdărească identitatea lui Hristos. Această hildre, acest satanism a intrat și în biserică. Aduceți-vă aminte de Patriarhul Constantinopolului, dacă nu mă înșel la în penagura. Un om destul de doc, dar purtat ca un urs cu veriga în nas de către cei care plănează pe Hristos, a putut să spună Că noi trebuie să fim una în același Hristos, ori venit, ori nevenit. Ce joc de cuvinte pervers! Cum poți tu să crezi în Hristosul nevenit? Dar vrea ca să arate iudeului care îl ignoră pe Hristos și îl așteaptă pe Mesia celălalt al lor. Iar acest papă de astăzi, Spuneam că îl aștept pe mesia iudeilor. Să mă ierte Dumnezeu, o să voi deștept, dar plesniți de atâta tâmpenile. Își distruge identitatea sa, vine ca un corifeu al bisericii. Ce cuvânt poți să mai spui tu când deja nu crezi în Hristosul care de acum se naște? Precum și schimbarea calendarului. Tot așa mârșa s-a făcut și iată cum se duce luna de râpă. Dragi credincioși, cu durere vă spun că de anul acesta am înțeles că și în Ucraina, care-i țară, în dreapta credință, la nivel statal, au dat zi libere de nașterea Domnului aceasta apuseană fără numai că este un început de a-i distruge și pe acei oameni. În toată Rusia, fiindcă ei nu au schimbat calendarul, le-a schimba mințile oamenilor și oamenii vieții de acolo cred că nașterea Domnului este pe 7 ianuarie și nici de cum pe 25 decembrie. Iată cum oamenii încep să te turneze de la cele adevărate pe cei care cred în el, cu adevărat în Dumnezeu. Oare te mai numești tu din genealogia lui Avram și a acestor părinți, a Maicii Domnului, mai ești un chinător al lui Hristos? Dar, cum am făcut întotdeauna să-i lăsăm să se ducă să creadă în ce vor? Nu m-ar mira faptul că mâine îl veți vedea pe Confucius, pe Buda, sau Dalai Lama, acești păgâni și sataniști prin dealul Patriarhiei. De acum totul este deschis, a intrat cu adevărat democrația satanismului în biserică. Dragi cioși, nu-ți adară a și Mântuitorul, nu te ferme tu, mămică, că eu cu tine Mă bucur că și copiii au trecut aceste hopuri atât de grele, acea perversă naștere a Domnului și anul nou. Au postit cum au putut, știu că multora greu v-a fost. Cinste frăților vase că totuși au scris crezut cuvântului, nu al meu, altor părinți, cuvântul pentru care au și murit Sfinții Părința Părântului. Domnul Hristos acum urmează să se nască în șoi, urmând miercuri seara să facem prilegerea pentru nașterea Lui. Iar cei care au rămas în acea frumoasă curietare de apărarea a numelui Lui Dumnezeu și a simților Lui împreună cu noi să le dăm slavă și cinstă în vecii vecilor. Amin. Amin.